Про розпачі туго, які нас окрили, годі й казати. Досить того, що люд збігся за півгодини після оббалу, і що тільки ввечері пізно добули роздавлений труп. Дід Чорба теж приїхав на моїх конях, і увесь час, поки копачі відкидали землю, шепотів якісь молитви запокійного, а той буркотів собі стиха. «Заклятий, скарби! Ох, заклятий! Коли ти нажересься людської крові!» Ой, треба засипати геться чортове кубло, щоб і знаку не було, ой, треба. Вустю прийшлось нам пробути аж три дні, поки не владналися становим справи і поки не поховали на цвинтарі завчасно зламану молоду силу. На поминальнім обіді, коли трохи оговталось горе, попрохав я діда розтлумачити нам, чого люди прозвали ту печеру заклятою і з чого те повелося. Дід був ласкавий, балакучий і розказав широко, про трагічну подію, яка скоїлась у тому місці за сивою ще давнини. Цьогочасно я сповістив був про дідів розповідок у столичній часописі, а тепер цю народну легенду подаю в новообробленім штибі на рідній мові. Недалеко від Кам'янця, за теперішнім селом Устям, Дністро повертає круто на південь. Врізуючись у вузьке узгір'я, він каламутною хвилею й шумує, та рвучи рине вперед, підрізуючи крутіва князькі береги і крем'яні скелі. Дико там навкруги і похмуро, ні стрункої тополі, ні кучерявої калини, ні кудластої верби, ні гнучкого оситня губ. Громадяться лише сточені та зідені, часом брудні кручі, та стремить по них, немов розкинене якоюсь темною силою, ціле каміння. Милий берег, підточений хвилею, рябить чорними ямами печерами, між якими зиває одна страшенною пащею, а зверху він навис над водою і загрожує розчавити кожного своїм тяжезним груддям. Коли сонце високо стоїть над вузькою долиною і сліпучим сяйвом обливає цілий протяг прудкої ріки, то й тоді побережні гори визирають рябими, грубими товщами і тільки річка з сріблом та золотом грає. В таку гарячу добу розпечене повітря стоїть тут нерухомо. Не зворухне його ні кигикання чайки, Ні цвірінкання веселого робця, Ні щебетання легкокрилої ластівки. Лише серед мертвої тиші шелестить хвиля обрінь, І, здається, немов під землею у великій печері Пересипає хтось червінці. А коли на небі здіймуться хмари темряві, і буйний дихне по долині, Зави й скажено пожене сталеву хвилю, зневоливши її спіною битись об камінь, тоді хмурі скелі стають якимись страшилами, а жахної печери розлягається зітхання та стогін. Часами вчувається там лемент безкраю журливий, і якоїсь молодої людини вразливі ридання. І стає страшно слухати оті згуки страждання, і догори здіймається волос хапається чоловіку текти від цього заклятого місця. Так, тут скоїлось щось страшенне. Людська пам'ять заховала про це легенду, і до віку віків печера та буде заклятою зватись. Давно це було, ох і так давно, що все зіймлі минулих віків уже не гаразд розпізнать, де стоїть правда, а де Мареву. Було це заможновладця Владислава Потоцького. Властителя незліченних маєтків і добр майже на третині корони. Про його могуто і багатство йшла слава далеко і лунала не тільки на славній речі Посполитій, а й по чужосторонніх країнах. По його вважали трохи недокороля рівним. Близь кам'янця, на краю стімкої скелі, стояв пишний і грізний з вежами замок. Далеко білів він на ясній блакиті своїми бійницями високими та зубчатими і різнобарвними хорговками. Високий з откосами мур оточав ото замок. Перед широкою залізною брамою на міцних ланцюгах і гаках висів тяжкий перекидний міст. Багато коштуй, багато праці людської взяв ото замок пишний на цілу корону, і не прості майстри його будували, а чужоземні, з далеких країн. Дивував і задіхав на його кожен, та, правду сказати, було чим і замилуватись, і легкими, хитро виточеними колонами, і химерним мережанням, і фігурами, штучно витисаними з мармуру, і кружганками, зухвало припнутими до морів над проваллям. А всередині ж яка панувала пишнота. Стіни його були оздоблені золотом і малюванням розкішним, на них було списано і лицарство. І герці, і веселі учти, і значні полювання, і завзяті бої. Стелі його були дубові, чудовою городіць бою. Вікна хоч і вузькі, але довгі, з кругленькими шибочками. А на долівках з краківських кахоль пишались барвисті квітки. Гей чудовий був замок, таких тепер уже й не будують ніде. А скільки в йому було заховано добра та многоцінних скарбів. І килими цареградські, і криця дамаська, і перли уріянські, і срібло нюремберське, і золото венеційське, і самоцвіти гішпанські, і куни московські, а в льохах бочки повні дукатів.